као što je otac poslao mene i ja šaljem vas je rekao šidunoj rečim primite duha svetoga kojim aprostite grehe oprašta im se a kojim zadržite zadržani su атома зван близа нам један од 12 storice,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 Opje bejakom uutra učenici Njegovi i Toma sa njima. Dođe Jesu, kad beko vrata zatvorena i staaj na sredinom i reče Mirva, zatim reć to mi pruži pr svoj, a mo vidi ruke moje i pruži ruku svoju i metnju rebra moja,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 Hrštovstvo skrese. Hrštovstvo Čuli smo o svetoga Jovana, bogoslova i njegovo svetojevanđelje, koje nas prenosi one dane, koje nas uvodi u zaključanu sobu, gdje se nalaze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 počeo da laže sebe ogažiju u pokvariju nego očima prave vjere istinite vjere svete vjere možemo da prodiremo kroz vrijeme i da ulazimo u odaje gdje su apostoli sabrani i gdje gospod ulazi i javlja se ovog puta poslije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 koje su otkrivene svetim apostolima i svetom Jovanu Bogoslu. Vi znate da njegovo jevanđelje, a evo opet napravili smo grešku, vi znate, ne znate, ali da naučimo. Jovanovo jevanđelje, crkveno slovenski jezik počinje sa velikom istinom. U početku bješe logos, slovo ili riječ.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 i koju želi da podijeli sa nama to jest da nas uvede u prostor istine sva evangelja sva četiri evangela djela apostolska poslanice apostola svo učenje pravoslavne crkve svo sveto predanje dogmatika liturgika asketika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 I on je među ribarima bio tamo među poslednjim. zavedeje sin, prslija mreža, krpljenje, silotinja. Međutim, izabran Bogom radi čistog i djevstvenog srca, bio uveden u neizrecive tajne, um ljudski, braći i sestre nije ulazio tamo gdje bio i gdje danas jeste um svetoga Jovana Bogoslova to je vrhovni Bogoslov imamo mi i poslije njega Grigorija Velikoga Bogoslova imamo i svetoga Jovana Zlatulstvo imamo i mnoge učitelje naslednike svetih apostola ali oni su svi njihovi učenici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 A pred sobom gledajući čovjeka, pred sobom gledajući ranu otvorenu i ruku, rebra dodirujući. Čija rebra? Božja rebra, braće i sese. Čije tijelo? Božje tijelo. Čijeg Boga? Tominog Boga. Čijeg Boga? Boga apostola. Čijeg Boga? Boga На, istiniitoga, вас skrloga, bezmrtnoga, sia jerodnog oca našega neбеskoga, prekokoga dolazi i Du sveti u нас. Kroz vjeru da je on zaista sin Boži. И Иvan, Završavajući ovo evanđelje kaže i mnogo drugog učini Isus posle Vaskrsenje 40 dana mnoga čuda, braći i sestre nisu sva zapisana u evanđelju to je ostalo u nasveđe crkvi kroz sveto predanje usmeno prenošenje koje je strogo čuvano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 Da Isus jeste Hristos, Sin Boži, i da vjelujući imate život u ime njegovo. Nema života izvan život od Nema svjetlosti ovoga izvan sunca, braće i sestri.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 Ко зна којим духом надахнути, а зна се којим духом? И она пала природа са њеним способностима и талентима, снима нама фильмове и ми то гледамо и ми се тиме одушевдавамо. Гледамо глумце и, наравно, која је реакција? Емотивни доживљаје. Шмрц, шмрц, мало сузица и то је то. А гје су созрцанје? Gdje je molitva? Gdje je otvaranje horizonata duhovnih? Nema toga, braći i sestri. U crkvi nema glume. Mi smo danas gledali realno događaje u sobi gdje gospod olazi, baš on. Gdje se apostoli nalaze, baš on.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 po stadionima, kroz razne televizijske sadržaje, kroz laži razne, da ne govorimo onim sodomskim projavama kojima ne treba ni govoriti na ovom mjestu. Zato je važno jevanđelje čitati, usvajati, probiti se do njega. To nije lako, pogotovo kad se čovjek navikne Pogotovo kad se razbori od kuge, nije to lako liječiti, braće i sestre? Aj, probajte malo da čitate evanđelje. Nije to lako. Pa čitat ćete, ali ništa u glavu neće olaziti. Nije lako. Pa onda dođemo pa kažemo, u crti mi misli lutaju. Pa šta očekuješ, da bude umno-srdačna molitva? Ne može, braće i sestre, to je bolest, Ali ona se da liječiti. I evo evanđelis govori...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 Duha Svetoga, čelo, oči, nozdrve, usta, uši, grudi, ruke, noge. I mi kažemo, ne mogu ja. To je huga braće i sestre. To je kao da poričeš da si kršten. A da je bolje odreći se krštenja. A nemoj da govoriš, kršten sam, ne mogu. To nije istina, možeš. Nego smo lijeni, braće i sestre. Lijenih.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 Evo i danas smo čitali pred sveto evanđelji jedan odlomak. Ali crkva nalaže da se čitaju neprestanovi dana. Zašto? Pa tamo ti je sve rečeno, objašnjeno. Bo da vjeruješ u nešto, pa ne možeš da vjeruješ u praznu. A kakva je naša vera braće i sestri? Koliko nas dolazi i kaže vjeruje? A u vjeruje? A ni u ne vjeruje. Jer nema da vjeruje u nije čula, nije vidjela. Imate ljude koji kažu, vjerujemo, a nikad nisu bili u sobi sa Tomom, nisu čuli razgovor gospoda i učenika nevjerno. nisu čuli Jovana Bogoslova, nisu čuli Lukino evanđelje, Matejevo, Markovo, djela apostolska, potpuno nepoznata, i kaže, vjerujem, a u šta vjeruješ? U sebe.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 A oni, opet Sveti Grigorije kaže, koji su istrajni, koji svake nedelje dolaze i pažljivo slušaju, pažljivo iščekuju i riječ gospodnju i njegovo javljanje bivaju udostojeni javljanja gospodnje. Pritom tom mislimo na bukvalno javljanje, sve javljanje, Je vidite mi je ovdje sabrani, nismo se mi svi sreli sa Bogom.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 Ali duhovno viđenje strpljivom podvižniku otvorit um da vidi Hrista na mjestu sveštenika. Kao što je sveti Silovan u svetoj tajni ispovijesti gledajući kako jeromonah duhovnik svetog pantalemona ispovijeda jednog monaha otvorilo mu se da vidi samoga Hrista kako prima ispovijest monaka. I užasno se od tog viđenja.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 da imamo život u ime njegovo. A taj život, braći i sestre, to nije život koji umire. Nema više osmrtnice za to ime. Nema više groba koji tog čovjeka može da uvati, kako je govorio sveti Java Justin. Nema više smrti, jer to je život vaskrasloga Boga koji se uliva u nas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 apostolska vjera ako je nemamo ištimo je dže u crkvi ako nismo srali gospoda ne znam ja, nisam ja njega vidio dođi da ga vidiš dže u crkvu i Toma ga nije vidio pa dže ga je vidio u zajednici nije se javio negdje onako usput nego tamo u zajednici dže su ti prijatelji Tomo dže Petar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 za tvoj tim u crkvu idi i to ne bilo kad nego idi kad je vrijeme nemoj to u jedanest, u 12 u sedam uveče pušti to dođi kad sam tamo dođi kad zvona zvone kad zvona objavlju moj dolazak šta ova zvona znače braći i sestre dolaza gospodnji